Ikusten. Gure bazterrak, naturari eskaini emanaldi bat. Egun hon eta hunkizin, egun, Shibiruan baigida, ongi etorri gure bazterrak emakizon huntalat... Barkose eta Sohutaren artian kokatzen den Arambeltz eta Lareza eskualde horterat, heldu gira berriz ere, egun Filipe Echegoienen aipa menekin. Bazte horiek zagutzen ditu eta inzinetik, jatenik eskertu behar dugu, eka hartzen dizk egun, hainbeste sehetasunen gatik. Horritzen gira joan den aldian Lareza Arambeltz eskualde hori kokatzen dela beraz biherien artian eta Azken batean, historia berezi bat duela ere. Herri bako txatik doi bat bazter, biarnoko mugan ere, ikusi e dugu ere, barkosek hor, ipar aldera buruzan, etxean bat kokatu zituela, denbora, laresa eskolde hortan. Hainitze, e bazter ederaak, nolean, ekungo egunean, eipatzen den bezala, kutsadura gutxi ikusten da hor, naiz negian biligiren hor, Arbola biluziak, baina zinez eskualde bat naturaren gune derrenetarik bat dugu, lahesa ahambeltze. Gunere, haipatuko duguna, baina molde berezi batez... Baste horietako bizia dugu aipatuko, Nola azkenean, eh, uste balin bada ere, bazterre dureta jendeak zorion zu bizi direla, nekez eta zailtasun handiekin bizi izan dela jendea, pobreziari, miseriari eta unek ekatzen dituen, hain eh, kalte handieri ies egin ez ere. Hori dugu bizka bat egun aipatuko, Nola azkenean ere, hien artean gauziak izan diren nolako kontratu bereziak ere egiten ziren etxeen geroa seurtatzeko eta bereziki etxe handien iraunarazteko eta betia berazsteko, eta ere buhamiak agotak hoiek ororo egun aipatuko ditugu, horiek egin baitute bizton da eskugi guziko bizia eta bereziki lara hambeltzeko kasuan ikusiko dugu aipatzen den e, munduko biziaren borroka horrek nolako itxura handien. Hortu hondin uh, kokatzen ginen uh, joan den eta hango kaskotik eh, hau beltzen uh, dugu uraino, beraz uh, sohutan, hortik uh, behatzen uh, ginen baztergeri, eta bazterretako bizi hori dugu Filipe Eltsigoen uh, berriz ere aipatzen, eta hubek ikan aipatzen ja haikitzen Ego ikusten daik e gauza bat hemen bo askan eh, beretan hartu ondan bada kikusten bad laborari eta goldu den eta hemen baiten du bo eta etziko lirik es... denak sandia sandia gesela direla eh, eta es es hormaite so, so, et... zergosita no uh, beti, eh, bultaka eh, badie jeti oi asken urtehoitan etzi hani ez eh, bada batpea bat ba, hebe moto andin ah be da The 2020 nFCítulo overstire eta z uh, bada zen 드�era v Anyway, 昨 emote daren, Irakak non haki deuna edo foten? Ya za desertekonte. Ba iskuatik, haizaren olena de la gente like, iera batzen nalokanak Hena bugsia bimiezie egiet�ien At Тутaren Zugun Hohi txalte handia da. Ay, Zau egia badu bena uciko du estituzte shvita ipadin. Mm. Uh, geohan bada berste txalte humat arroxvidit. Hohor uh, uh, ganyen uh, mosua, haike badu lür uh, paketet eta zhuntatu mm. uh, du lür ghanich. Egun mm. kegun imbeherdi e mm. badia e... Sumait le beti lurgoxe bete hitaboa herdie eta ah, e, fine estie uh, beti untza hartzen eo eh, uh, badia sumaitualo ai beti gienaiki eta uh, halbezala bon multa ke checandia kampo naida senhara uh, la eta gienaiki estia erzutui beti handitu beharres ah. baina Hoida, eh, dia, eta hoida, eztialti kanditzen aidea, eta unguien dien durekohartzen dutia. Eta eusien nai piskatzen benen, eskola egikoa kartaposta lauli, eztiak denak baxeatuik, denak baxa baxa, baxa baxa baxa baxa behes, ebena es hain urru, ebena hola da. Heben shibeko, erantzen egia ez gia heben uheitz uh, naban. Badia entako, oh. uh, Elgetako herriak, etxiko bat india, Badia idanzak otagne, mendi, etxiko batin eta lurrek barriatuik. Badia lur buchia tranche, beste lur buchia trevetxe, Men Echiko bat india. O idanzak lisa te, elgetako herriak. Eta badia, Mendi eta gu mendia eraitan dugue leko lina, eh? Mendietako hetan. Echik barreatia, mena, lürekko inguian dutia. Echik inguian, unzaik ustean da ere, eurik, unzaik ustean, parian dugun etxe orta. Erdi-erdi an jarriat. Erdi-erdi an, eta horreik uste, haldu ikuseko dugu lapizborda, hantxe, ergi dota, o inguian dute. Echik tipizien, echalteak zinaz tipizien, mm. eta e, gyti, en dakidanaz, bi etxe baizik etzien, e, bortilat e, kabalik etzitien nio orten. Begeatzen zutien ezbezien kabale hanik, Bortieta iku runzkadia haile behar zen oen paketa bortilatetako, Eta sztut men dihoiko libre zutien, inguien. Eta aski zen? Aski zen, hent kabale... Situztenak haalentzak, Basien biga, etxalte handi chagoek, basien bortilat joitzen ziren, lapizborda bortuka egiten ziren, jau egite bai, desita Iba rundu ke bai basko xenda ke bai ilicitazete. Genora astapinen da aipatu eh? ah, ah, dozu ir, ir, iratze iraztor tak baserrenetan right. sta ikustenia tsai kamustemena la. A ororo jahatubi tuti. Bai ba ho jigindie. Denak tentsatu oh, denak otatsa ja storasia no mano oh. de zarrek sagitu tiela denak hoe ke otatsedo ja stora. Pi Eta heben maxela hoik, una georo, oro, oroa. Oro, eta uh, bai liatzen dila baska, baska bat hau. Uh, baska bat hau, uh, uh, jau, egiten e, uh, genju egiten di, bilzondi vel harretta ardalia. Eta eh. lüra en kalitatea hemen? Uh, Mendi lüra, ez da, ez da, uh, jäizastrekona bako lüra, vertshetajik, gaxto gaxto ustela ez zenbizitz nalko belaginabetan ja, ja. baina hemen baina ichaltik tipigia sorgi hamar behii berore jo takdi ugo sene chaltia eh, marbehi, ja. tardi, sen e chalti, eh. Ja. eta familia ja. handi atasteko ja. geu basientzu mai tipiago basien uh, batai se noihanin merdemoan bestia uh, majestusen ja. hola ofisialik be das ofisialik men Hai zien eh uh, han kantin basien oh, eh hanche basen uh, oh, eh oi hier beria baitan hau ze itargarte keuste baina ez na badu eh chegaba sin u wano badia badia su sureria lantzeko edo bai ba, ba. eta jentekie baititzen uh, surbat eta haiek segatzen zin uh, muebleak hiteko do muebleto bai taulak hiteko e dreciak taul taula hiteko do eskasa yeah. hoitzen Sohuta eta barkosean artean izan dela, ba, garen dugu gatazka, bakotsak bere lurrak zaintunai ditu, lurretik heldu baitzen, ez da antzi behar. Laurantza edo nekasaritzako bizia, biztanda, eta orduan uh, herri batek hain beste lur dituelarik edarik, hain beste ere ditu, herri bezala, eta bere ziki herriko nausiek, biztanda. Ez baitida denak, hein berekoak izan, noble horiek ere ontasunak zituzten, eta Horiek dute dutet de moldatu laspet moldatube muka mugaurita eri bien arteko bicia. Kiuski ratakodi amuga ki gitu, eh? Oi, oi muga, bena hoi, wan wan ege ne eh? deitzen die heko kartiereko sentek, hoi ambel senteitzen die Mena bako xena, la rejanda. Ah. Mena ambeltsa da hitzendi eta eta ageiz eh, milas saspiaren eta remesortzik rementin xoruta ko jaunatzen eh, horko Elisa Legara la dima Shaurita kojagonatsin eta ezartentzin la dim de zarrambot ropakatzen zien eh eh lissalegarra kena badaki gutzela jalleria paisen artzen baketzen. Be desusante la. Patgo a pesa pesa bino ha bol grandissimeur. Noussen or hunki sali et cena pesa. Shourita Ja, uh, besan nesta coliaekin. No... Eh, besan nesta, eh, zin, eh, zeru zin egiteko. Bena, eh, uh, bena komunitateki chiki zin Hoi, hoida i sigari. Eh, uh, ona ber ikusi nu ta heuen uh, landezetan egin de, ana zenke lambat. El gainen. ngañen. hiu parte vasiela. U, hatzarirista, esto que yasela, altaia. Eh, altaia, ba, ba. Altaitzinia? ¿Eh? Eta Elisa repita sinitegia. Eta, eta altaya rua a pesa que te dimi matar recién ver entretenite. Altaitzinia Elisa zienek, izan lite rico do Eta estea? bestia, senyutegia eta se heipia, kua komunitatibia, keri. Kofa, se heipia gana iso, kalostrapia edo hori eze. Elisa, heipia, nolaitzen se... Ba, hegipia, ba kalostrapia, kalostrapia, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, eta senyutegia. Yeah. Senyutegia, altaian alde ganyin basen, kua yeah. aphezak yeah. eta disimataretzie, margie ebzie behar intertenite. Eta, ikusi duet, shohutan, yeah. uh, shohutako... Uh, elisane bitan zianek Keishatzen ziela Altaiema behitzen Hegatzetik hurra sartzen behitzen <laughs> ba, ba, ba. Eta behar ziela Intertenit eta huia presa Gauzak ordenean zilela Gauzak ordenean zilela Isigari Isigari shenekki Gajetan zian nur behar zin Zeregina ah, Aske ha, harri garrida eh? Egungo egunian adigida plenitzen eh? Dena kontrolatua dela Dena lehen edera Detaila bako txali. Ah, bai, geho. Kasuan diha. Eh? Uh, lehen uh, basekitzen... Uh, uh, Errandezagen kontrola salik hantzielarekin gañen. Ah, Ezen bestetai giten, ah, basekien... Ah, base, ah. Eta bateti besti digaitan ziren hoi holadeuk, eta hau ez duk hola. Basen, mm. trasmissio bat. Ah, bah, bah. Higineazion bateti besti, batetik bestila. Beno, mm. denak uh, sedariak meitia. Ez zarte oh. eh, meitia mugan tzeko jari handiote zartean ba, ba, da, oui. ba, ba, ba, lurpin, eta haen pin teia bat, kasteko huo dela sedari dela, estela jari. Ah, yes. eh? ah diferentziteko. Oh, ez bat, no, no, no, no, no. ez dain, hazartekemanik jariotan izan. Ba, ba, ba, ba, ba. Eta, bena, oh. guano hori niz, nijau nintzalaik, bat zela gizomatek ezagitzun zutila, heriko sedari horro. Eta galtatzen zela num da sedaria horduk bai ah. galdu da oso pentsari da oin finida ona pentsartzen zen semen bateti besti labatek jakin sahoi vasin Beste bat beste bat. Horren gatik da, hain komplikatzea, dokumentoza haren ikertzea ere, hain beste detailea sartzen ziren eta hori denak markatuak zintzea horaz ere, eta ez behar da? Ez uste dit, zentengo gune zela partea, tartako dien behar. Ah, behar, gaitan ziren, gaitan ziren. Baselaik istoi abat, gaitan ziren, jorda, eta nur da jakilia, jolakuk errandu eta jakirik biltzen zetien. Zigari, jakirik, jakirik, eta hor, minigrandi ba, uztedit ka gaikutebat igandiela e uh, grefieta kidasten da biltzen zien do, holako holaku koierande holaku koierande berrikesta berrikesta asti zeku la acordata ba kocovicib preforsta <laughs> be opila isriba kocakemaitanzin ben astag Egungo egunean kontratuak eta denak kontrolatuak direla, paper, papereria frango bat dela, mazazpiem esortzik geren mendean ere zinez geren dauku, Filipe Txegoienek zinez paperak eta dokumentu ofizialek basutela garantzia handia. Eta gauza tipien arendako ere horiek egiten ziren behar da egun baino hainitz gehiago. eta hika hika dago goegunean plainigira bat gende batzu eso ausi norhain wichtig historie gilde dile la la hendere ist hier schon mal denn so uber aber aber aber ja denn po pour rester la côte pour rego la côte sur une tas une macucha bertsen ba bertsen so ma contrate va sen oh. so ma euh ce agit ici ta que ben il dit en bon land ni honetan 콘ratia berarean da Grantia lentuz이가 n entertainen Universitua, ne? Rahneca eta arrombストera Granfezak jut hata kontratia eta bildu dute panzinak bibliaetat dutuk Ota ean grande er datesan eta ran desa guse hier kinda Asa ean hamabimela kontratte oh, Ena kontratte, yeah. sibeun티у eh? Eh, kontratik egiten zi e baten gaiz egintko usten innik beti ohaiki e dittsa egiten zila. Uh, bazena izagatik zigari in importanta. Eztu behar ahatze he doien lotia uh, bat zela joiten zelaik zkontza Apozko handarQue zuten, eta barriak bat urtugu iba hartzencakeon segutzenetan. Oda bur auk 안giving, buenas tatxean ezagwn Momo muskero heronteko Libertyia izan zenak ere, Usilan ordoEDEF fallezan ere, lanzaN takea tallur inakeko natingoteko hada idote, Etase Ahurica zen zen Sehr zen zen Eta genealinen aragitancen. Ah, itzundura. Itzilsen biraz doktia. Abiatu sentekin. Mena huku huku xehek esaitzi. Régime dentaire. Ula, lazereik komplikata sen. Mena xehek esaitzen ztenga hartako ze basien. Eh, Istroy Hanich. Cena iz Jabegoa este sta o romano de rețu eh, eh, legim sala că eh, han tragă, ha? Eh? Ah, Jabesia na hidsunegitana saekin. Adilehen Jabesenjauna, bhană versi ne respectate și jenten eh, droit d'usage tava sen legihanic eh E jeneratu berazko gorteta eta e triunaletan hor basilica badirela orain dokumentuak zernahi zernahi hau ah, pozko haritzeko, haritzeko ah, dokumentazione badela ikertzeko behar behar de denbo bad da bon aida ideia genteak bada bada dokumentu gazi gazi chuea sumaiteke india lanak egin Ezeheki hoi eta boi ikusi dugeu seake egin dien lan egin die e kontra de mariaz de la kohoi engani mm. nisi erikonan egin eta Eziheki hoi ikusi nula uh, uh, klarki egin egin egin egin gajsak eta se, hola, holako gajsak itsoaz nula behar du egin ham behar du eta uff, havai, hoi plaseo eta. Gero Gauzak, untsa uh, funtzionatzen edo, untsa aridide lalik, minan, ere historio batzu, jendean artean eta ordean, dena denakain, untsa gertatzen ere. Aito, joa, bastiren, betri bat zen historioa, eh, hain. Baina, bastiren, hau egiten zen zela, bastartak du, zetikampo egineakorik zer, zer dure Bai, eta basten, kiriuzitatea li bate, hain itxetan egiten zen, ezkuntzi ez zena modu jo historiabat. Mm. Ezkun es tzi zen beherzin plantan zai bizi era handitu alba da. Eta ordin betinetako etxe batek entzak itxia, ez baztizapenxe bezon moralo etxia. Etxiko zin beti eginozko harrrikezin ez etzin behar osobeagazteko, me beherzin aski besouraraztentzeko landen egiteko. Negu eginoztako zen. E bren, geroa zehurtatzea nola egin miszeria delarik. Hori kusiko dugu nolako estrategia bereziak erabiliak izan diren. Eh? Emu utxen ganik, ere eh? emu utxak, eh, ontasun eta lur guti duten horiek, eh, agotak eta buhamiak ere agertzen dira. Hori ere. ere bise izan diren eta beren tokia ukan dute, eskaleriko bisean. Eta hori dela nola moldatu den behatuko dugu. Eta, asfalditi penchatsan zin, gineasio nena bakoci, bertsin ondoko gineasio nena Plantan. Eta huetzen aferti pivat. Eta, uh, gaztek ecien, beti, uh, ecien intreza zen lehenik. Ikustan. Cerkatsan zin, ecikande, eciko zhaun gaztia, eta bertsi edikus, suni citaikalkitzen zen. Se dotu ekartan zin. Eta, ecien eh uh, si um, etchi handitzantzines eh uh, oi etchi handirte galtatzu asin chigande chigandegas ti etsalteti piu detal e dari erana i sine chalteti eta hartan bervatsan alsatila handitzatzen etsalteti piu e chigandegas ta mm. eta u uh, i da es sin daire gelditu gabe handitzen ala handitzen ala eta denzattokia posible da eta aben zena hal ez zenbeste chalte ditena prefusta sexsene 100 eta eta tia gogor sene chicot dako eh uh, lehena hek, e cincu ginitzen etzinak bai ez ezreita e cincu ginitzen etzin e chien jave e hai istanze yen a ondoko non do co generazione hai ci ci asan veras e sen referenze ci sen eta genteva ten ci sen su nicettamitan eta etsen erraiten hoy cambiato de assines hoy randu nuekin e sconto di noi che ne scontuda le han etsen hoy raitat raitat se citate scontuda hoy li fanci sen se citat itzen norrekin hor badare historia tejeraja Michelu Atxagare kontatzen din eta horrikoi uh -huh. uh, baiten dut eh uh, sebat, um, potiko eder bat dan sai hum bat potiko eder bat eskunditzen hor uh, txuareko construktu heritako uh -huh. etxalteta lagun bat juiten zeo ikuste eskund beriset eta etxaltia eta bat za Pataga yeah. labate trete de la güna erk hisome simpatiko ede yeah. eta danza ihun e er, hinen txalte hori ta zamaite nahal ta digo <laughs> eh, gaitel zai eh, ikushiwache chegadegasti pika gai gori hile txalte iso ke gien <laughs> eta gaisahani cheganaite kokijoshi kara yeah. isto yamera gaisahanin cheganaite hai haitatusila e chicandilla yeah, chicandilla ese chia Bon, guna, laik, minan, biotza, es, es, es, eta bai biotsa namz ezelaik mina ez zenuzu biotsa esese eh eh uh, uh, uh, beti uh, jakin uh, dut uh, te opan enetzen lan cheko eldonun eh uh, mena basen eh uh, gehirne tzenko gintzenpotikua Eta uh, galtatuk izan zen, etxalte tipio zen, eh, uh, galduik uh, basa bian, etxalte handi ote galtatuk zen, etxekuek, ez gertatilai. Mm. Eta, etxekuek bai eran, ha, e, alhabai galtatuk gabe eha imetzen nungu handi, eta alhabak errefuzatu. Eta... Eta ah, ha, pekatua handia zen, ah, eta Eta, ah, beste naikin, gehiena, tizia agite zen, juntzen etxeik, eta... Bigrena hain tako, zuko esan bigrena beharri zuten. Txekoek mm. ezte esan parkata eta hiu girena egin beharri mm. zuten. Eta bea partitu dia ezkontu zen uh, uh, Boutiko bat, du mit hilu bat ekin partitu dia Eta raidan zenea azteik, heltsena haltsela ez ea raidea, mena berzila kaiopakatu. <laughs> deuzegabe partitu dia, deuzegabe. Partitu dia, uh, kontatzen zenea, eskunderrintzelai behio bai zigatzen behio ber eta behia nystartzeko perzin aisuai jeston bigiren luchi oh. <totipatik> <Orin, totipatik> miserialen mich bai bai bileria el kidia bna bna es ezaja eh, oh. perzin uh, partit bin gorikerr nae sinen masthekontatsen sin Adishkide zen, aizun basin, librin kontatu dut, ehoi. Uh. Basin, em, emazte gazteot, bea dineko, ezkontuik e txalte handiot eta. Eta uh, emazte hajke gaiten tzeion, uh, lehenai, badeki deurzazte zile, iazkezte zilea, mena basinekin uli imbiatzen zutu dut. Zoi pju echen büsagizia, ni echen neskatoniz. Eta geho, beshten takoe, hoi zen, Ireten e die uh, hanitze bestentako sexen edo berzien amiketa tonapa jun. Berrizena oh, galdingona hisona sei sei tentsutan uh, segi ten. Edo, edo berzine txinegon etcheko seme besala. Ernaitsa bisari besala. Zer utzi besala? Oh. Etien es gutzen alles gutzen masen. Werke eh, heute eine Challenge uh, uh, Partibat notiert es. Eton Itzen egoita haltzena bersin egon edobe eguzitan zemeste ziot eta mitil bere zena ez kontzen nahal ta here gogaharria go edo edova suzan apezado sheu sala eta errenari itzikitzikitzuntzetila beste haurak sehr nulla ber haur sala ez zuten handi Uh, ba dat uh, terriar uh, de clodo la bata kai fato seta de rennertsu seta ustute jazera uh, askerin eretsitan ben agotak kai okay. patsenitia eta agotak siela uh, es be seta iginik okay. ben avai den de clase hori clase hoi okay. bi uh, ondoku okay. es kuntzen eta Et chicet hartzen, Campos uh, hartzen zu dit uh, vale, eta apartatu itziet. Et i circulan gerris egin ki sanda biarno, tozto iskalik. Spesifikazio politada da etziet, eta zgeri, bierno, usted, uh, ah, uxka, expec polita eta Ux uxena idolizu, eh. Bai, bai, eta zu botoshiushki bai, estudio ta ginduli kagon biarno, uh, se neresako batek, uh, uh, uh, eta hartu tot agota familiaak biarno. Uh, uh, bai, bai, bai. Eta Nafarrone bai, jiraiki de eta yakatsi de huk, Horaciela et Eta kampo genetik. Eta bukabibela pizagutzen, a part. Plotxavetzen dago. Eta ez zuten eskubidek, dretsorek beraz, ezti eta ezti lorik. Eta... Eta... Eta... Eta... Eta lorik, ezti lorik, ezti lorik. Tiancien, eia. Hamasazpik gurementin, basenlek. Men hamasozi gurementin, deja lazgarit tiancien gaitzak. Ezti lorik. Eta ezti lorik, ezti lorik, zen besala, Eta bestei be zukin edo bestetatik, eta hani hemetzuk ere menin handi. U migrgratzio hoi alabade izan zen eta herrie e, probuetu zila sekuezpalitz izan ze agitituiko zer, hoi da da. Gazetaak batera. <tusurra> Araina. <tusurra> Oh Eak beabilapiroan ez eguna den kantusahar bat hemen behin eta sejiren bozarekin ikusten da nola beziereko kantu horiek egungotaun, gaurkotasuna jaiten den bezala garaikidetasun modernnotasun handi bat duten ere eta. Seura zede iturri handi bat direla egongo sohkuntzaan, nola, bo, eskertu behar da, aserrik, urtetik, urtela egiten duen lan handia prezeski berrikuntza hortan eta proposamen hortan, zenta sohkuntza huzia proposamen bat baita. Dendiak honesten duena da, ez entzulek, nola, nola, senitzen duzueen, gazte eta sunak bain dela bila. Eh, Amodiozko kantusahar bat, Sibiruan e, haude sohkartua izan dena. Bon egiten begittzeere gure lajera handbeltzeko ere muetara eh, bat, bakoseta soitako muuan, eh, gure baztegaak emankizu Ikusi eh, ikusie nola bizi izan diren abazte horietako jendeak eh, lege bortitzak zirela eh, eta hor uh, lege, uh, lege hori zaesttu behartzela nola azpeit uh, bizitzeko eta bohamiekk ere ba, ote zuten molde berezi bat ganen daurgun bezara Philipplipe gozen gure solasetan. askien betena gasa bisiki bortitza oh, lege bortitza da ah oui va lege da miro bisia den bisia bisiek segi lehenik gentileki etsen udola ket cine Eta, inteligensia handia da goi eh eta egun goñana normativa ez du comprenit toutko la cocha que so le garen la vera sur singilage kubi verdinekin da da finida dio da ez probabat norbait eskutz ema zen etxe bat eta etzieni senagitzen zin Guizarda, gainerat, beri izena aintzinekoa galduz behau. Atxirekoa galduz, hau eh, uh, uh, well, uh, argo hilkitsen da, baina oiek botoan direten dugue. Motoan din eskututitzen. Eh, uh horita, -huh. uh -huh. ebena e itzikitzen sitient, egiazki eh gevasione hau balahan -ba itchitoia hola. Eh, builtaka eh egititzen em Haur bat egiten cien, eta haura deklatu izan. Adi bat eta hartzen hauei cien de, de Libiua beak. Haur eh? uh -huh. bat egiten, haura de perenko nu deklatu izan. Benna hamarat urt hemuina, txavainetan zunin, zela, eke hartan zen. Okay. Ene cien eraiten ursen aita, ofisialki. Ez behitzen eke nxartzen ahan. Bada besteo eta iżera arshioa txavainina uh, neskatilavatek eta et ze uh, miyak miyakkosha kitak da me chinatike deklarazio rat egin eh? zin uh. françois de grande testibo ta je demande respectueusement à mes parents ce que je dois faire et chekoek ondoko arrapostia kotar le malefé oiaia buna sen baina tia Bina pirinero tan hola sa ne ho toki mnukotuki pobregustitana bai bai bai bai, bai etzi etzenen oh. et, et tak bisitaoren asken batia nagile kolegia da biziak iraun berduela segite berduela berdi la tina berdi uh, la tina eta mena sufritzentziene zenko gehiena sufritzentzien espizent Eta sin ez ezegitzen e, eta sin ez ezegitera, ne chekojaunak, hanicetan deitze eta herriot eta bo heben ez orola boizia emena, na bakko herri hoitani, na usto hoitan den besala, na jaun handik, chekojaunak eta chekojaunak, eta tsainak, beste nurinai, lurgabik eran ez sagin chesagnak eta remutsak eta boamik. Bena, estatutu niasten sinen besala sua libertatía han dit sant sen et che randio tetako chemiko de la va per sin chusche de ville ti enfamava izan beste bujan buamig na hisine gitzila pesa ke cid hobek va va va va kontsolatsa ke va va va eta aini vetti penco entikan va buhamet tan Eta etz, beti, buhamek, reiten, zin, nahi, jai, eta bakis ah, yes, ah, beti bua mereitan zien etzila lanin nahia eta aurreatsela benovegalta tzanzien eta einiz beti petxamentiko neik konstatuan gaizakentzetan tetarai ari buhameke zien ze sprej reiten aurrera gutu geste sia cholixia lanastege hartuko ba eta hiltudia bostu nurtsa lechiktea eh beste tokia za komplikato sen bilikiert haben die wo haben wir hier e arbesala e, ist sel qui va liusot wenn wir bilikiert chick die hoi da drose wo holla Antxe bateegiegu ospitalepia da zukundeen etxaldegu eki biskarian daangibelan ospitalepia dae pi biz bere bere eli lottzen da hori toki berezi berezi bat izan da beti se. Bazen beti herritiki biotzen. Herri eki bizzen ospitalianen mena bazen ospitalepik eh uh, be a e mar da labe B de l'hospital huwa <risa Fernan> <hypotheses> familjanji wa tajjien eta hanix xaldis isanda li saška barkoška si jewnan euh, familjak <erisa> <gredirakha> <risa> <risa> numi tkere handjak handjak handjak eta shorita kil shorita koj kil garanzien vena ospitale Piper sursejo shorita u tros eh idivat eta izan da prochez bina stri cumat uh, ba agin kaieva to da prochez eta bi ospitalepik edo iria gastoegi baito zeon edo hasta zile baiti eta sorta ke xaena serse idien kantin erenaizen sohuta ketzila un hartzen ospitale edo sohitako etzila un hartzen sohutako jauna izan edin, jabe Hoy eranaisen le le cadeau d'usage mm. eta un jain qui kado induit cadeau d'usage horrec e uh, et c'est mm. euh il important mais dans raisin heneskepikosinela et quand j'étais à cette scène que ça y eta une cheque mille vicenata verita lauintsin euh et ça encontratie et ta passé en condition iquer divers cinéma nausetaolo et ta sans tous les ans Un cadeau d'usage. Est-ce que c'est un cadeau d'usage ou il y a ja, quelque part C'est un handy. Oh. Ben a hieu termine arre harte de la contractière, aitak, ho jausaside goz goz haster egin bete bai bai bai kapu aiusiusi ha oke oke ez du zo horren ba badu suo ba bai bai badu bai ba den katchalo bai bai ez ez zube askies Bueno, eh, ya gané Salavai. Uh, Menade mora de rago at 6 betein. Van gaishu hoy hoy hiruti korane ke sei no va de dena, ginen da, ginen da. Ya cachira año va 1080, ¿eh? Menade te tiene hoy su pensatze de estelechen Eh, uh, c'est uh, Albert liste jeune, c'est Baxiak huztu direla, baxiak huztu, diendiak joan direla, ahalbesela bizitzerat, batzu amiketarat, batzu parizera, paoera, tere, shibirotik, urbilenik baitzen behar badan, asken mende ondakian beresiki. Hora asken batean, txehutsak ere batira, nahezak hamelzen eta, bo, horietarik bat, hain polita eta mistan apena amitenduena, hola huztik ikusik, Filipe Echegoenekin behatzen duk. Bai, tot areginen. Sande. Ma areginen de bat zelaien bat ikusten duko ah, hemen. Bai, bai, bai. Bi seki, bi seki polgita ejetza. Ara, hor da, da. Zea ta ho eh, шәhari mortalitzen Eta, bon, шәhari morda basa itxaltie шәhari hand hiru da. Nuna baita mordalteatzen eta etxe ho isanda egoiliarri izandi eta familia izan etxe eh? hmm. tipi hortan eta geu bon huna ke eta de chaltita isuk yoshi eto et chien ilatsenaida isiarik et ce gerada hor ama txiginasta ne de gustos oh ya choko horta no etchihoi ididisi ambigeria da o bai sigari gerada hola uh, na uh, Eta beti da ikusten dittxaren bordan nun eta juiz ikustea e junez ikusteta. eta eniz e jaki pentzatzenin bezala ik, Hori ordin hori hana hebetik aga egitezu, giblek gible aldetik. Suhutako hihana, bale. Eta hemen, Rambeltzeko kaskua amtsilagin, Bai, Rambeltzeko kasku, kaskua hauduz, ah, eh? Hauduz, guena, gero bada barkosek aldin, ah, eh, bada beste txaltea, tidoia, isiarriko, baina barkosek alda, lari jako aldin, nah, baz best aldin. Gero, hortike, baduz, otak, isiarriko biztak, ahar goik baduz, eh uh, santitik ebaio da su bistisiaria eh e zaltik ekiz ema chelan gwan ene hegie vai uh, ingu hola avan uh, ingu yakin asko da isut ederke uh... <susurra> inen goni Eta horra, gure bigarren manaldia, aran beltzetik uh, lagrexako bidean, minanez gira horrein lagrexan, han izanen gira ondoko aldian. Eh? Eta, beraz, uh, bizia, nola ere izan den uh, baserri edo etxalde tipien mundu hortan tan, eh? siberuan, seuraz ere besta egin intzentan ere iraganden bezala ikusi dugu, baina siberoko bizi molde berezi hori ere, eta bazterde horien artean egon gira. Eskertu behar dugu, molde berezibatez, biztanda Filipe Txegoian, bere diakitate guzia, eskaine baitauko, maite minduade, ne? eskualde politoria aipatuz. Eskerakari, eskerak zuri, entzule gurekin egonik, eta ondoko aldi arte, jinen gira aldiuntan, lahre jarrat, bizka tse eta, kusiko duzu emezela, zerri hilte batetarat joanen gira, hori, ez dugu dena, hain zinetik, salatu behar. Izan ontza, berriz arte, eta besteliete maiteri tot maite, maite gure lambroak iskutatzen diskitanean zer iskutatzen duen ez ditanean ikusten uzten ortuan hazten bai naiz iskutuko nerebaitan pisten diren baster miretsgarriak Ikusten Gure baztehak naturari eskaini hemenaldi bat